Itzaldia, senideok, baldakigu arazoak geure-geureak dituguna. Ez dago alkarte, edo talderik arazorik ez dagoanik. Talde alkartua dala esateak, ez dauesan gura talde horretan arazorik sortzen ez denik. Baina, ze erantzun emoten jaken arazoei, hause bai dalak ezkagarria, edo nesek bai kezkatu behar gaikula. Arazoak daukagu zelizan, zer antzune moten deutsegu, edo zelan bilatzen deutsegu urten bideak. Arazoak daukagu zelizalkartean, parrokian, pastoral barrutian, zelan mairatzen dugu zara eta zelan erantzuten deutsegu? Eta etxean? Eta lanean? Eta laguntaldeetan? Ez lokeke ondo arazoak ukatzea, ez ikusi egitea. Arazorik ez dugula behar eta ez baegolee jarraitzea. Eta hau hainbat leutan egiten da, Edo hainbaten jokabide da hau? Arazoen aurrian begik itxi egiten da bez? Ez ikusiarena egin eta aurrera jarraitzu? bilddur dira arazoek gainez egingo bale utselez eta saiestu egiten da bez? Badagoz arazoak besteenak direla uste da ere. Bestek maidatu behar dabez, eta mon behar deutxe erantzuna urten bidea, agintariek, politikoek, altxuek, jakitunek, horretarako xera gozeta. Arazoak gurasoenak direla uste izaten dabe umek. Eta badago askenik, arazoen aurrean euren burua, Are makurtzen da benak, arazoetan implikatzen diranak. Horren barri emonde lehenengo irakurgariak. Batzuk kesu, arazoa mairatzen. Beste batzuk euren gauzale hartu eta otoitzera, baraura eta horrela arazoei aurpegi emotera daitzen. Eta danak, alkartasunean, erantzunaren bila jainkoaren argipean. Ona ba gure gaurko galdera. Zeintzuk dira gure elizalkartean edo leizbarrutian edo etxean daukaguzan arazoak. Baete gara gauza arazoak mairatzeko eta otoizgiron alkarregaz ezta bai datuz, urten bide bat emoteko. Einbat dira, abade barik dagozan, parrokia edo elizalkarteak. Eta einbat dira, hiru iru meza domekero emoten rabizten abadeak. Hainbat dira, domeketan ospakizunaren inguruan alkartzen diran elizalkarteak. Baina baita, hainbat dira ospakizuna egiteko gauza ez diran elizalkarteak ere. Eta azkenik, badira, asteburu buruero irun meza daukezan elizalkarte do parrokiak ere. Da notakigu arazo nek urtenbide bidea ez daukana. Arazo haus da, konpuntzen baden enzeli batua edo emakumeak abade tuz edo mesa guztiak euskeraz hospatuz ederdez Guztion borondate ona da beharrezko honek eskatzen du txekabiak eta onartzea irustea eta lasaitasunari eta erosokeriari uko egitea batzuk televiztan aurkitu da berantsuna tranquil gelditzen dira mezea telebista sentzuten da berata eliz alkarte egiteak ezete da hor sakramentuetara aurrerazeari huko egin beharrete jako Arazoi beste gerantzun beharrete dutxe. Eta mezatan alkartzen garanok. Alkarte egitera eta jainkoaren deiari erantzutera, eta gatoz. Behar bada txartu egin izan doguz gauzak. Arazoa txartu mailatu dugu honeta zarduratu garanok. Abadeok, gehien bat. Baina honek ez tau bidiratzen gure erantzunik eza. Edo urten bidea beste neskuiztea. Besterik ezean, arazonetaz arduratzen garanok alkartu egin behar izango euke, geure artean ez tabaidatu, uste dogu zan eskariak egin, eta eskuren daukagun urten bidea bideratu. Arazori Arazoritxikien ez da izango geure abadeon erruz eliztarrok ardurak gabekerian euki egula, eta orain arduratzu behar zaitu egula. Baina, alkartuko bagina. Arazo hau badde onna, baina baita listarrena eta alkarterena ere badala onartuko bagen du eta hau geure esku dago. Eroan daigu ba arazoa hau botoitzera, geure eztabaidetara eta liz alkarteetara ere urtenbideak bilatzen asteko. Ez daigun beste memezkuiti.